اللہ نور الانوار ویختص مراده بسیغت لازمت دا ایبارت دمتن دی ماناکم ویختص او خاست مراد دا مصمد امر مراد د امر مراد دا امر صدی اوجوب دا خاست بسیغت پسیغی دا امر پوری وجوب د صیغ د امر نہ معلومیږي د پېل نہ معلومیږي او لازمت د صیغ د امر دا لازم ده چې خپل وجوب سرا د صیغ د امر د وجوب پر راضي او امر د وجوب د عمر نہ معلومیږي وجوب د امر نہ معلومیږي نڅه د پېل نہ او دا صیغه چې در حققا د سر په د وجوب پر راضي دا, دا, دا, دا, دا نورې معناګان مجازن دي خو هغه ر حققا دا مې دې متن معنا اوکړلا چې کوم بالکل آا کوم څه کې لگا, لگا خلاصې به راغونډل دي د دې معنا چې ما کوم اوکړلا نفید اشتراک عمراله نفر ترادف همرااله نفید اشتراک همرااله نفر همرااله ترادف همرااله باید <laughs> باید چمنګو پیجنو چې الપાસ چې دردا او پر دیکھو، الفاظ گن قسمه دی، یو دی الفاظی متباینه، دا یو لفظ دی یو معنی دا پارا، بل لفظ دبل معنی دا پارا، دیتا الفاظی متباینه وی، لکا عین شو انف شو، انف دادا او عین چندنه اغدادا و بیانوری معنی آگان دا اغا بایی لکا، مثال پر حاجب و انفو، دارنگی چندنه سری منخرو، پیشنکر شفتو، زقنو، وجها، دا، دیتا الفاظی متباینه دی، مانا ایزان زن او یو الفاظی مشترک دی الفاظی مشترک دی توی چه لفظ چه دن اغا یو دی او ماناګان ډېری دي دی لکه عین لفظ په حساب بطور باندې لفظ د عین شو او یو الفاظي مترادف دي چې معنی یو ده او الفاظ چې د ناغه مختلف دي لکه لس اسد غزن پر وګیرا دا الفاظي مترادف دي ولی زکه د دې مصداق یو ده هغه مصداق د دې معلومی د نومالوګ د نومالوګ دی ته مترادف زکه وي چې ترادف وي د خلف الاخر دي کوم دا ار یو دبل لرستو په معنا باندې ورسره د نومالوګ د دې ته تلشه معناو باندې ایته معناو او دیبل ته الفاظ مشترک لفظی مشترک و دته کوي چې د په غړو غانګارو مشترک بیا الفاظ مشترک دو قسم دي یو مشترک لفظی د لکره لفظ د عین یو مشترک معنی دی چې دا لفظ د شوید یو معنی کلي لپاره چې دا, دا غیلاندي غړ افراد لک لفظ د انسان و یا شېز پر د حیوان ناطق او دا غیلاندي غړ افراد لک زید عمر بکر خالد و علي جریر لقمان وغيره ټول دي سره زه خو اصل په الفاظو کې داره چې د دا الفاظ متباینی ني <الپاسے> لکه مشترکئ متراف نهئ نه ده چې د عبارت ي مقصدسه شو او پر دی کو مخصد شو. مقصد, مقصد داې چې دا وجوب صرف او صرف د چا نه معلو ږ د امر نه نو ترادف شتې ترادف نشتې چې لې امر سره پهدي وجوب کی دلالت کولو بانددي پلوو مشترک چې چېګې پیل او د امر دواړو نه وجوب معلوم شي ترادف نیشته. او دغه وجوب دا امر د عجب د پار راضی د نور ماناګان د پر نری چې ګنې دا امر مشترک شی په دې ګنو ماناګانو نو امر مشترک هم نه ده او امر سو مترادف هم نه ده بلکې دا لفظ متباین ده چې عجب د امر نه گی نه چې د پیر ترادف نشته امر د وجوب د پر راضی نه چې د نور ماناګرد پر حقتن اشتراک نشته تر راضی چې اوس دا شرح هوای چې دیسته دا خو ما بار لړن مطلب او وی دا حناب مسلک او په دې دلایل لاروان دي ان الله تعالی بیان لکون الامر خاصن دا مطلب د عبارت ذکر کئ چې دا عبارت بیان دی ده کېدل د امر خاص ته چې دا امر ته د خاص قسم وای نمنګ ته دلیل پېش بیان راتاو ک چې دا امر ولی خاص دی یعنی مقصد د ماتین د ده یختص مراد الامر خاص ته مراد الامر نو مراد مطلق ذکرو نداری تعین کی و هو الوجوب مبهمو دغی تعینو کو چ مراد نس مراد ده ماشاءالله مراد از مراد ده کا مراد د امر وجوب دی بسیغه سیغت په سیغه سرا د سی سیغه چ اغل لازم وی د چا سرا وای کنه لازم وی د چا سرا نو لازم وير دي مراد سره بلې مانا د پاره چې دغه ناراضي له کده سیغه مقصد د عبارت دی او الغرض منه بیان الاختصاص من الجانبين بیان د اختصاص تر چانه وایې کنه د چانه لکه د جانبين نو سم مطلب اې لا يكون الامر الا للوجوب امر ناراضي مګر چا د پاره ند ندب ابا حد پر حقتن ندام مشترک ندې پمابند وجوب ندو ابا حد وغيرها کی ولا يثبت الوجوب نسبتي وجوب الا من من الامر مگر چانا دونل پيل دونل پيل نه مراد ګور پيل د نبي رسول الله مواده سم پیل لگا پيل د نبي استعذ الله نو مطلب دا چې دا وجوب د امر نه او د پيل د نبي اسلام نه چې څنګه معلومیږي چې موږ دا ډول په مترادفې نو او دا وجوب چې د ډول نه چې لاندا دادا دا چې کله منږ دا, من دا, دا, دا, دا او چې مر نه نه راي مګدو وجوب د پااره نو په کوو نپیان دا کو د مصب نه پې د چا او چې دا اولو چې دا وجوب نهابتېې مگر د عمل نهچ پ نه نو نه پرېچام شوه ترراف جمعاند د دواړو نهپله نو دا وپ دی کو نه د الپاض مشته کوونه شو او نه د الپاض متراض نشو شو نو د کل لپذ نه نه کم نه شو پی پی ایش ہوائی؟ پی پی ایش ہوائی؟ وای اکانا؟ خد دا اختصاص دا جانبین نا دا تا دے عبارت دماتن نسنگ معلوم اے؟ سنگا میووی؟ دا اختصاص دا جانبین نا دے عبارت دماتن نسنگا معلوم اے؟ احنزلا سنشو حلقا؟ حنزلا کم جواد کرے؟ قطمہ سنشو دلترے؟ قطمہ سنشو حجور دیکھو ولی سر راولو نصر شو سر خا خاجی داخور ختمشو وَذَالِكَ بِأَنْيُّ قَالَ وِيَا غَدَاسِي وِزِيرِتَ اُصْوَامَ کَنَا عزت زر اختصاد تجاربیون خیم کنا او دا کول د مصنف د نپیدې اشتراک او د ترادف د پاره دي کنه چې احتساب په دی او کول د مصنف د نپیدې اشتراک او ترادف د پاره دي ولالکه دا, دا نپیدې اشتراک او ترادف څنګه راځي به اي قال ان دخول الباء هنا چې او ویریشه چې دخول د بيدلته کې المختص الکه دابیندا دا کله دا دا دا په مختص داخلي کې کله بچا داخلي اصل اداره چې داخل بچا ورشي مختص به یې باري وکاله کله چې باندې داخلي مختص لکه خاص می کپلانکی پا ذکر پورین دابی پا مختص داخله شده دا ذکر می خفل دی پلانکی پوری خواست که داغا سیپت او که داغا اقوال و داغا می ذکر که سیرت می ذکر کر لگا دابی په چا داخل شده دا مختص بانی چا با داخل شده دا تا سوگو ری اے ویختص مرادوو دا مراد بچ دن اغا تا سوگو ری دا بچ دن مختص بیشی او دا سیغب و شي مختشی نو څه مطلب دا صیغه چې دغه دا مختص ته دی اوجوب پوري دا سیغه مختص چا پوري یعنی سیغه د اوجوب د پار راځي نه د نورو د پارا نه پی د اشتراک ورغښونه وای کنا نه پی د تسولا ګورو دا ښه معلومه شولا وذالک بی یقال ان دخول البای ها نعلم المختص علی طریقتی قورم خصصت فلن بالذکر فتكون صیغته نو کیږي دا سیغه مختص په اوجوب پوري دون له باحت و ندب و وَيَكُونُ مَعَنَا قَوْلِهِ او کیگی کی مانا د قول دا چا دا ماتن چلازمہ ما مانا ان انسیغة لازمت اللی مراد دا سیغة لازم در چا سره و او لزوم ستاو یہ عدم انفقا کتا کن ستا وَدَزَكُيْ <تصفيق> <تصفيق> وَلَا تَنفِقُوا وَلَا, تن ولا يَكُونَ الْمُرَادُ مَفْهُومًا دَنمُن پکی کی دی وجوب نہ دا صیغه نمُن پکی دا سر لازم دا نو مطلب دا چې دغه مراد نه فهم کی کی د غیر د صیغه نه چا پیل دی دا وجوب نه فهم کی د پیل نه د غیر د صیغه نه نه فهم کی کی بلکی دا صیغه دی وجوب سر لازم دا س مطلب چې دغه صیغه وجوب بر سر لازم دی نو تلازم شر دی. نو انفاق کی نه مطلب وجوب د چانه معلوميږي د سيرينا په لن معلوميږي نو وه دا نفي ترادف دا نه فريچاش ولا ترادف په اومي اثابت میکرد د عبارت ماتي نه وي کنه د عبارت د ماتي نه ثابته شو کنه اي نفي د اشتراك او ترادفو ثابته شه کنه او یو قال دویم طريقه دويم طريقي سر نفي د اشتراك او ترادف په بخير په مخامخه